Gai xauron, hau berrion albistegia da, berriozari herriatiaren albiste e, mankizuna. Momentu honetan, iru graduko temperatura daukagu berriozarrien. Apirilak amazazpi ditu gaurko honetan eta beti bezala Nafarroako albistei erreparatuko diegu, lenik eta behin eta parlamentura abiatuko gara Nafarroako kutxako legebiltzarreko ordezkariekin saioa egiteari uko egin dio parlamentuaren maiak Nafarroako parlamentuaren maio rekupeen eren zein peseen eren kontrako botoekin atzera botazuen atzo Nafarroa bai aurkeztotako lan bilera baterako proposamena. Sesio horretan Nafarroako Kutxako Batzordean zeuden lege kideak izanen lirateke kutsaren aliantza politikoei buruz informazioa emateko. Proposamena Nafarroako bozeramaile Patxi Zabaletak egin zuen eta haren esanetan parlamentuak hautatu bazituen pertsona horiek ordezkari horiek zilegitasun osoa izan beharko luke haien jardueren berri izateko. PSN-ko heledun Juan Jose Lizarbek berriz bere alderdiaren ez ezko botoaz galdetu ziotenean argudiatu zuen parlamentuak gobernua kontrolatu berduela eta ez parlamentua bera. Eta atxiloketa baten berri eman behar dizuegu eneko etxandi aske utzi zuten epailearen aurrean deklaratu ostean. Ateak ireki webguneak jakitera eman zuen ez eneko etxandi arraioztarriaren atxiloketa goizeko amaika kaldera jaso zen arizkun inguruan. Azaldu zuten ez, iruneko udaltzainek leporatzen dizkioten agintearen aurkako erasoa eta lesio delituengatik gatik izan zen foru epailearen aginduz burututa atxiloketa hori, epailaen aurretik paso ondoren aske gelditu zen, ustez iragan urteko Sanferminetan jaso ziren egozten dizkioten gertakizunak. Eta berri osarrira urbilduko gara hemen urbileko berriak aipatzeko eta ordenantza berri baten berri eman behar dizuegu Terriaza eta mai hanka bakarriaak jartzeari buruzkoa Taber barnean tabakoaren konsumo ammurrizteko neurrik ekarri dute kanpoaldean terriazak jartzeko eskaerak areagotu egin direla Arautegi berria saiatu da uztartzen batetik ostalariek negozio eta gozamen auukera areagotzeko egindako eskaera eta bestetik eremu publikoa erabiltzeari lotutako eskubideen bermea eta azkenik baita berrioz harko auzoki de guztien lasaitasuna eta HD ere hori guztia uztartzen saiatu dira ordenantza berri horretan eta dagoeneko arautegia ikusgai duzuela da udal webgunean berriozar.es webgunean Eta mendi irteren berri ere eman behar dizuegu. Bi mendi irtera gure herriko bi mendi talden eskutik. Alde batetik, bekae mendi taldeak bargain mendira antolatu du e, txangoa. Mila eunda berri hogeita masei metroko mendi horretara abiatuko dira. Larun bat honetan, hilako geitabat, goizeko sortzi terdietan lantzeluze frontoitik. Beste, beste alde... E, mendizaleak, los amigos de la montaña eta eko mendi taldeak e, e, igandean antolatu du bere ateraldia arahotz herri e, e, Gipuzkoa harrera andartu txiki mendia igotzera abiatuko dira eta kasu honetan esan bezala igandean aterako dira berrio sartik goizeko bederatzietan eguzki plazan egin dute hitzordua Bestalde, abian da ia da, lantzeluze krosaren hogeita zazpigarren edizioan. Kasu honetan, maiatzaren seian izanen da, eta beti bezala, haimat multzotan banatuta dago, Benjamin Aurrekoak, Benjaminak, Kimuak, Aurreak, Kadeteak, eta helduak hoiek guztiak ordu ezberdinetan, lasterketa ezberdinetan, parte hartuko dute, urtero bezalaxe, eta Beti bezala data hurbildu einean data hurbiltzen den einean informazio gehiago zabalduko dizuegu Girolkontu gehiago apirilaren hogeita amarrera bitartean zabalik izanen da futbol aretoko txapelketan parte hartzeko epea edo izena emateko epea. Amabi urtetik gorako lagunentzat zabalik dago eta amabi pertsonek parte hartual izanen dute talde bakoitzean. Kirolak alde batera utzi, eta azken egunotako oartarazpenak ere, gogora ekarriko ditugu, alde batetik e, eskaladaren sustapenerako ikastaroak e, berriozarko kirol elkarteak antolatuta e, ba, udalaren kiroleta gazteriaren saialak, eta kamira elkartearen laguntzarekin, apirilaren hogeita lautik, maiatzaren hogeita bitartean izanen dira ikastaro oiek ordu eta erdiko zortzi saio izanen dira guztira, aste Zein ostegunetan eta izena emateko epea zabalik da baina hemendik gutxira itxiko dute, apirilaren apiraren haorttzira bitartean zabalik egonen da, eta bi e, tokitan egin dezakezue izen ematea udaletxean goizez goizeko hamararritatik ordu bataarte eta gazten e, gizarte etxean gaztelekuan arritalddez arritsaldeko seietatik zazpietara astelenetan izanezik. Zabalik dagoen beste izen emate epe bat, kiliki elkarteak antolatutako udalekuena da, gaztetxoen dako udalekuak antolatu ditu kiliki elkarte honek, eta datorren, ez barkatu, datu, bai, datorren ar, azkenera arte Zabalik izanen da, zuaza irlako aterpera joanen dira, abuztuaren amabitik emez hortzira, gaztelani asko zein euskarazko taldeak antolatu dituzte, hogeita lau aur egonen direlarik multzo bakoitzean, lehenko, Lehen hezkuntzako lehen eta seigarrren maila arteko neskamutilek parte hartu ahal izanen dute ekimen honetan izena emateko esan bezala datorren aste bitartean egin ahal izanen duzuen kulturgunean. Eta gure albistegiarekin amaitzeko gogoraraziko dizuegu gaurko honetan apirilak ama zazpi informazio mintzaldia antolatu dela kulturgunean ere arreatxaleko zazpietan saharako aurrak hartu nahi dituzten familiei argibideak emateko inolako konpromisorik gabe baina jakinda saharako e, udaz iesean etortzen diren aurrei laguntza ematea helburu dutela egon aldi Haek eta beraz e, neska edo mutil saharar bat e, etxean udako hilabetetan hartu nahi dutenentzat, interesgarria izanen da gaurko hitzaldi hori informazio mintsalaldi hori gaur herrritsaldeko zazpietan kulturgunean. Ausi izan da guztia gure boletinari dagokionez informazio gehiago, datozen orduetan behirriozar irriatian eta ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.